a oh. Inna alhamda lillahi ta'ala nuhmadu wa nasta'inu bihi wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina man yahdihi allahu fela muzillalah wa man yudlil fela hadiyalah ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasoolu B'lazat and deruwer Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurorimet janë tek Allahu Teazza wa Jall. Ai është i vetmi krijues i gjithësisë. Ati ka tërë pushtetin dhe tërë sundimin. Ata të, të cilën Allahu e udhëzon, nuk ka kush e humb. Ndërsa ata të cilën Allahu e ka gjykuar për të humbur, nuk ka kush e udhzon. Dëshmojmë se nuk meriten të adhurohet me të drejtë as kush posa Allahu Teazza wa Jall. Sikojë dëshmojë Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është drap dhe i dërguar i tij. Ellu sallallahu e mbrojtur që të na ruan nga çdo e keqe, pavarësisht a vijë ajo e keqe nga jashtë apo apo buron nga vetë tona. Vëllezër të nderuar musliman, të gjithë ne jemi ata të cilët kemi thënë një dëshmi të madhe Dhe për mes kësaj dëshmije kemi bërë një kontrat dhe marveshja me zotin e gjithësis. Kontrata dhe marveshja titulohet me titlun e shahadetit. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Të gjithë ne në këtë kontrat jemi në shkruar dhe kemi thënë se ajtë të cilin e adhurojmë dhe ajtë të cilin e pranojmë që të në mësën si tjetojmë dhe ajtë për cilin flejojmë dhe sakrifikojmë e është një Zoti i gjithësisë Allahu Azza wa Jall. Dhe pjesa e mbetur e kësaj dëshmie është se nuk do ta adhurojmë kët Zot, nuk do ta përmendim kët Zot, nuk do t'i nishtrohemi kët Zoti as së ndryshshta. Pastë sikur na mëson pjesa e dytë e kësaj marrveshjeje Muhammadur Rasulullah, se Muhamedi është i dërguari i Allahu Azza wa Jall. Dhe kombinimi mes dy pjesëve të kësaj marrveshjeje e bën një njeri musliman rap të mirë të Allahot Azaogjel Andaj, duke pas parasysh se Muhammedun Rasulullah është pies e kësaj marveshje është pies e kësaj dëshmije është pies përbërse e të qindri tonë musliman pa dëshim se këto dit në këto momente, në këto javë jemi provokuar në mas të madhe në këtë pies të dy të shahadeti tonë Muhammedun Rasulullah Andaj, onë në botës zhvillime ngjarje të ndryshme të cilat flasin për apo kundër asaj që është shfaqur përmes një filmi apo karikaturave të ndryshme që na personifikojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të ult, më të shëmtuar dhe pa dyshim se çdo musliman e ndin veten e lënduar dhe të nënçmuar dhe të përbuzur nga ajo që dhe po ndëgjohet dhe po shihet. Po mundojnë që të na bindin se ka të bëj me lirin e shprejjes, kur ka qenë shpifja dhe akuza, lirin e shprejjes, kur ka qenë në nëqmimi, lirin e shprejjes, po të ishte ashtu, si kër e kam prezentuar, do duaj të miren konsiderat një miliard e 300 milian njerë që besojnë së një dërguar i Allahot. E që farua mërmendja, kër e tëra që thuet, nuk i takon një pjestari dhe pasuasit Muhammedi s.a.sallem, e lirë me ti takon një, njeri u të më dashën që ka njoftë historia, njeri u më të mirë dhe më të mshërshëm që ka ardë në njëre në fëtyurën e tokës. Unë dua vetëm dy pjesë nga jetë ati shkurtimisht i përmendi dhe të shojmë se a kemi të bëjmë me lirinët e shprehurit apo kemi të bëjmë me qëlime të tjera tendencioze për të provokuar masën e gjithë të muslimanve. Prezentohet se ka qenë idhën shumë, prezentohet se ka qenë gjakperës prezentohet se ka qenë jod dashamerës i njërzimit. Këtu e në akuza, këtu e në shpifje, nda i qdo kush që shpif dhe akuzan duhet cilë dëshmi. Dëshmi a jonë, se kjo sështë e vërtet, dhe nuk kemi nevoj të miremi me ragime, por sa për vedisim dhe sa për ta vedisua opinion e gjërë, se kush është prejkë dhe për këndë bëhet fjallë. Vlatën të ndëruar, Muhamedi sallallahu aleyhu sallem shkaj në taefë, për të thirrur njerëz në fenë e Allahut Azza wa Xal. Atje jo që nuk e pranuan, jo që i than, "Mfal, në rregull është që ti po na dën këtë mirë, në rregull është që ti e ke preznuar këtë, e kemi në fen ton të lutem, shkofir dikun tjetër." Te ishte ky reagim i tyre, do të ishte nënçmim për Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam. Por si e nënçmuan? Çka i bënën në Taif? Lerëçe i than içmendur. Lerëçe i than për çars, e i than sire baza maجستar por çfar bën në teatr fëmit e taifit i mobilizuan me gur me gur vëllezër të nderuar e godetën muhamedin sallallahu alaihi wasallam e përjakun e dëbuan nga taifi padyshim se ishte i ngarkuar padyshim Së jete i shqetësuar jo për shkak të gjakut të tij, por për shkak të refuzimit që njerëzit po refuzojnë rahmetin Allahot, e Allahut e po e thithin dhe po e lutin dënimin e Zotit. Me një çësh i pikëlluar, i mërzitur nga kjo gjendje, Mekja e dëboi, Taif jesh këlmoj dhe e gurzoj çka doin këta njerëz. Rahmeti i Allahut po e gjujin me gurr. Erdhë Gjibrili, tash do kush peneve të qet veten kët pozit. Dikush më çoj ty më të gurzu. Apo, i erdi Gjibrili a.s. dhe i tha, ja, Muhammed, o, Muhammed, ngrit e kokën, ngrit e kokën, se t'ka ngritë Allahu aza u gjelë, dhe i ngritë të rje, dhe për dirë se Allahu t'ka ngritë, s'ka kushtë në qmën dhe të përbuzë, ngrit e kokën, e ngrit i kokën dhe e pa një melek, bashkë me Gjibrilin, tha, kër është meleku i kodrave, krejt kodrat në tokë që ka janë, në dorë ti, Allahu i kalonë. Allahu i ka dhën leje nëse ti don. Kodat e dunjes i përmbys mbi kokat e tyna, se zguzhon kush më të prerë ty. Kështu Allahu xhalesai për të dërguar në ti, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ti ishte i dhundshëm, po ti ishte gjakperës, po ti ishte kundër njerëzimit. Për shkak se nuk do afal të afaltë dakikun, përmbysë këtë armish dhe tontë. Do t'ontë më të këta, nga sektan për gjakën mua. Çfarë tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Qfar tha a i që karë mëshirë për njërzimin? Tha kella, asëse, asëse, nuk e prajnë këtë privilegjë, edhe përse Allah më kanë dëru, i këmë kodrat në dorë, muna me i mytë që tash, kur? Ja në surë Allah të kanë përgjak, ja në surë Allah për të shpifin, ja në surë Allah për të shajn, ja në surë Allah për gjunë me gur, e ki shansë në tash, ha këmiru? Tha kella, kur? Ska marë me mytë njerëzënë? ka marë une me prutë denimin të halku, ka marë me ljargu këtë denim, ndaj tha, ndështë ta më sëpranofshim babalartë, këta që më kanë gjujt me gurë kër të pjekën, dënë Allah u bonë musliman, dhe kështu ndodhe, u bonën musliman, u bonën shirë për njerëzimin, e lëtën me cindra herë, e dëbuan pejtokës, e mori Allah në qilë, e mori Allah në israel al miraj, me i të regu Allah u gjele gjelelu që shverë pozit Muhammedi sallallahu alaihi sallam, në asë një ditë për e ditëve të jetës e ti, nuk punon të kundë njërzimet, nga se Allahu kështë e gjikuar që ajtjet, wa marrë sallaka illa rahmeten il alemin, të kemi dërguar më shirë për botrat, prandenë në këtë ditë të madhevë dhe të ndëruar, dite e gjuma. Në kam su Muhammedi sallallahu alaihi sallam, që këtë ditë të shpeshtujmë salavatet në të pita, sa so ma shpeshtë sa të themi Allahu me salli al wa ala al muhammed por çfarë arsye ato vall nga se na ka dhëruar Allahu xhalleu ala me ditën e xumë dikush e ka ditën e dit motë të shtunën e dikur ditën e motë të dilën Allahu xumën e ka ruit për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam andaj yemi ndëruar me kët pejgamber yemi të mrend në kët botë çnash të tjerë pejgamberi por yemi të partja oml kıyamet që kemi në xhennet nga sa sikur zot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të vitë dera e xhenetit dhe do të trokas në atë derë. Do të më thotë el-hazin, meleku i autorizuar nga ana e Allahut për të ruajtur xhenetin. Do të thotë meleku, "Men, kush është?" I them, "Muhammed." I them, "Muhamedi është." Ja çel derën, thotë, "Jam i urdhëruar që as kujt mos më ia çel para teje këtë derë." Çi kë është Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Kush zguzon më folëum e Qiyamah poshtë? Kush zguzon më trokit në derë e xhenetit poshtë? Kur zgjohen me lut Allahun për rahmet njerëzve pas ditë e omli qiyama. A këto po e shojna? As zjetën kanë me fi postë. As ka njerëz të prish në fytyr tokës që meritojnë të bëjnë filma të dy të përta poshtë pe për Rasulullahin alayhi salatu vesselam. Këta që dojnë dënimin e Allahut, këta e shojnë. Ata që dojnë rahmet kanë për ta. Dhe për këtë që po ndodh, padyshimse provokojnë dhënimin e Allahut azza xhel. Ngase Allahu ka thonë ila tensuru Fëkët në sarahullah, në qofë se ju se në imani Allahu ka garantu se ka me një mua pëtën Andaj lësë Allah në madnuartë në run nga sheri qëllim qinve Dhe të mbën nga ta që janë mirë njahës Për ata që nga bojnë mirë Enveq janë ti për atë që nga e kasil Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem Nga se nuk ka me pak jo të botë drit Në qofë se lërgohë mësimët e ti Nuk ka me pak jo botë ditë mirë Në qofë se s'ka mësimët e ti Nga Ka ferman Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se kurm tok ka dikush thot Allah Allah çka bëhet kur skon tok kur thot la ilaha illallah çka bëhet thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam takumu alehim ussaah mita bëhet kiameti çka vijn kjo dunya kur skon kur thot la ilaha illallah çka vijn kjo bot kur skon kur thot Muhamedi rasulullah zijn kjo bot merr në umabta andaj myt Allahu xhallahu wala dhe shkatran andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe përse vdekur është faktori stabilitetit dhe garanc për mbijetesën e njerëzve në tokë. Nga se Allahu ka thonë: "Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim." Allahu nuk i dënon kurr, le të bojnë çka dojnë. Nuk i dënon Allahu me gurë, me, me me dënime të tjera përderisa ti jeni mes tyre. "Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Edhe Allahu nuk i dënon edhe mos tëje nëse ata bëjnë istighfar. Kush të ka mësuar të thonë astaghfirullah? Resulullahit. Kur të ka mësuar u kthy ka kibla? Rasulullah, andaj për ditë sa mësimet e dia të janë të gjalla, Allahu garanton se nuk ju dënon, nuk ju shkatron, nuk ju çet pe kësaj bote. Mëshirë për të gjallë dhe mëshirë për të vdekur. Prandaj ja kemi bargj që të mërzitimi për atë që ka ndodhur. Ja kemi bargj që të reagojmë në mënyrë të duhur si duhet, duke msuara atë që na kanë bën, na kanë lenë. Duke e msuar historinë e tij, duke i përhapëd ditët e tij, duke i ngjallë mësimet e tij, duke dhënë të tjerëve se të kohet janë të gjitha tendencat na kanë vendosur kanë vendosur vendim të pa negociushëm, pa kompromis, kanë vendosur që të mbetemi në la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Kjo është vendosja jonë, kemi nënshkruar për Allahu tazojel dhe si bim pishmoni më kur kësaj. Andaj këto provokime ata i dëmtojnë, ndosë ne mbetemi me len Allahu xhelalu tek m'qulur në marrëveshën që e kemi nënshkuar me Allahu xhelalu. Else Allahu na manduar të na falë këtë tona dhe Elusë Allah në mënuat në arruan nga sheri qëllimqinve që mos nga përshinë Allahu ma azop, nga se na dëshmojmë së gjithë të për Allahot mënumë, se na e urejma të film, na dëshmojmë për Allahot se na e urejma të karikatura, na dëshmojmë për Allahot se nuk është ashtë të Muhammedi sallallahu aleyhu sallem, dëshmojmë së ashtë si kurse e ka përshu Allahu në Kuran, mëshirë, mirësi, dobi dhe shpëtim për njërzimin. E thëmë këgjë në këtë follet e kallahu për vete për juve ande kërkoni vëllazëriu follet e kallahu xhellahu ala nga se allah xhellahu ala është falës dhe është mëshirues. Elhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu ssalati wa taslim ala khairi khalqi allah ijmain nabiina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmid din. Vazhndëruar nga kjo që po prezentohet a dini çellor qëllimi që të hup respekti çaj që bën mirë mos e dihet e mira atij Mos falenderoj kush për të mirë, por njerëzit jetojnë në kaos. Nëse na mësojmë të respektojmë Muhammedin sallallahu alaj, Fat Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka shpenime kush nuk e respekton të vjetrin. Prandaj e kemi para veti edhe hoxhin e nderuar, me kontributin e tij me dekadën këtë xhami. Ata që dëshirojnë me efi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, do të mësojnë që masit kryet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe hoxhallat let bin. S'ka respekt për ta, s'ka për ta falendrim, s'ka për ta mirënjohje, s'ka për ta kontribut. Që të sheroj, nëse Allahu nuk jahu mundën as kujt. Dhe nëse Allah xhella ulak çe hoqën. Dhe çdo gjë që kontribon për këtë din, Allahu më e pagu në dynje me të mira dhe në ahiret. Dhe çdo gjë që ka bëu për këtë din, një shkruaj ndikujtë që kam su. Allahu mund nuk kam jahu. Enveçanti aty që është munduar që njerëz me vedi su për Muhameditin sallallahu alajhi wasallam. A, A do vlerëndruar, tregojnë kët botës, pse na e do na Muhameditin sallallahu alajhi wasallam. E dojna nga se na thoi me Allahu me salli ala Muhammed E dojna nga sa nea ja falem sunetin edhe fatin që na ka mësuar. E dojna nga sa nea përmendim Allahun që Allahu na ka mësuar. E dojna nga se na kena vendosur në familjet tona me mar libra që flasin për historinë e tij dhe tuaj lexojmë antarë të familjes tona kush ka qenë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Nga se vallahi billahi, nuk ka asnjë dikush për ta që është duhet e që suboj tharëti. Po pejgambert kanë më lakum me kunëmeti lak i tij. Musa alayhi salam, Isa alayhi salam. Allahu nevën e ne ka dërguar me kat. عند ذلك دي تماظ جمعص تشم سلوات ميتا سيكو سنكا برسيت الله جل وعلا نعيات المدسور سيطات إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد ولا آل ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون الله